Втората лекция по Богомил казва Вярвай в безкрайния Бог, а не в мъртвата църква. Църквата е падение от духовния свят в религиозния. Падението на църквата, Падението на църквата е в това, че тя не се е подчинила на Бога. И за това е влязла в ръцете на дявола. Бог е позволил на дявола да завладее църквата, за да може тя някога да изтрада отделянето си от Бога. Така казва по Богомил. И казва, целият този свещен строй става проза иерархиите в църквата, е една голяма измислица. Човекът трябва да наблегне на прякото си и чисто отношение към Бога. Всеки човек е длъжен да острои сам своите отношения с Бога. Ние не се нуждаем от църкви, идоли, статуи, икони, позлатени свещници, Нито от сребро, и жалки дълги одеяния. Ние се нуждаем от неизменна любов към Бога. Отношенията с Бога са лично и свободно дело. Никой не може да устрои на друг човек отношенията му с Бога. И казва по Богомил, не е ли странно, когато свещеният дявол, къди състамян, и аромати и иска да изпъди дявола. А ако свещеника беше ангел, щеше ли да му трябва тамян. Религията не е любов. Религията е една упорита огромна света. Религията е лицемерна, а любовта е съкровенна. Любовта е изпълнителката на Божието дело. Нито свещенникът, нито християнинът говорят езикът на Бога. Защото този светен език не е съставен от думи, а от Божието присъствие. И видях, че в църквата израства дявола, а не нашият Бог. И разбрах, че който вярва в църквата, вярва в слепотата. В църквата и олтарът е заблуждение, защото не олтарът е олтар, а чистото сърце е олтар. А който няма това сърце, къде е тогава олтарът му? Той няма олтар. Защо църквата е слязла в религията? Отговаря. Защото не се чувства добре в Бога. Дявола прави само това зло, което му е позволено, казва Поп Богомил. Но църквата прави и това зло, което е непозволено. Значи, както виждате, дявола се съобразява с Бога. И каквото му каже Бог. Оттатък няма съобразяване. Щом търсиш спасението, знай, когато Бог се всели в тебе, ти ще бъдеш спасен. Да те ръководи църквата, това означава Бог да те е изоставил. Няма таинство в църквата. Тайнството е в любовта и в Истинското развитие. Що е кръст? Душа, разпъната върху тялото. Това е кръстът. Щом тук си с Бога и в отвъдния свят ще бъдеш с Бога. Истинският човек си създава път извън църквата и света. Той сам се е направление. Към Бога. Ти можеш само да споделяш вярата си с другите. Но да налагаш вярата си на другите това означава да убиваш вярата. Вярата само може да я споделиш, но не можеш да я налагаш. Никакви ритуали не могат да заменят любовта към Бога. Тук само се сещам и ще ви кажа, че много хора смятат, че с добротата могат да угодят на Бога. Само ще кажа, добротата никога не може да замени любовта. Никога. Той причастие е другата измислица и църковна заблуда. Танима този външен хляб и това безумно вино са части от пречистото несътворено тяло на Христос и казва, о, колко е невежа църквата. Църквата се храни до досега с външния мъртъв хляб, с външното мъртво разбиране за нещата. Всеки, който вярва, че има само един Бог, той всякога е неспособен и на най-малкото зло и на най-малкото зло. По Богомил беше същество на любовта и на стойчивостта. Через него, чрез бояни и Богомилите, Бог искаше да подаде ръка на църквата, която не разбра подадената ръка. Църквата изпита най-големия си страх от устремените Богомили в истината. За да не се изобличи Тяхното мъртво лъже учение. Оттам беше големия страх и голямото горене на всичко богомилско.